dan tak macam dia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 081 393 39, 39, untuk sekalian mengucapkan selamat mendengarkan acara-acara yang ada di radio RKS FM Mojokerto 92.3. Semoga kebersamaan kita memberikan kesan yang lebih baik pagi dan lebih memberikan hiburan serta ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia bercakap sedikit and <laughs>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 dan sosial ataupun bersama dengan. Anak-anak kita juga di di masyarakat ini bagian dari itu sudah melakukan berbagai macam ikhtiar ya juga ya, upaya untuk batasi uh, yang namanya penyakit diabetes dan kita kita juga hendak sama-sama mencoba suatu produk yang mengikuti ide atau kebijakan apa yang sedang kita. Nah, ini so ada sebenarnya Google dari ini sehingga kita harus memanusiakan kepada pendidikan anda harus banyak awal untuk beri pengambatan ataupun juga beri pengambatan yang selamanya anda konsumsi ke albibet miroli di sini sebenarnya berada bersama bersama dengan bakat yang serak dari selaku juga konsultan dari produk albibet miroli saya akan kata albibet miroli ada beberapa kemanfaatan sesuatu bulan yang kita akan bersama-sama kemudian kami mempunyai jangka seksual bersama albibet miroli saya akan kata-kata masih setiap satu orang mahu pergi sana, sama juga. Kalau mereka ada peluang tidak ada di tempat yang lebih sangat biasa untuk menjaga sampai di sini yes. ya, kalau, uh, saya akan bertemu dengan tempat-teman tidak akan berjalan tapi bertemu dengan tempat-teman saya akan sampai ketika para pemerintah yang tidak ada di situ seperti yang saya saya atau sampai di orang yang terkenal di diambil kita tentunya sudah ada berbagai macam upaya peningguan juga ada satu produk yang kali ini kita berbincang bersama-sama albi bedil. Sebenarnya apa sih albi bedil? Ia bentuknya apa? Rumahnya apa? Produksinya bagaimana? Ia adalah sistem yang masih masih belum banyak kita sampaikan kepada semua pelanggan pelanggan yang sedang di sini adalah pelanggan semua yang meramalkan terus dari sekarang sampai Setali, ada beberapa orang nak saya atau teman-teman semua saudara kita yang malam Sekatan negara yang sedang mengalami perdebatan mengenai pelbagai tugas, agar skop mereka Jadi kita akan tidak kita ingin tahu. Sebenarnya pada ini produk berjenis kapasi, begitu dan berikut, sejauh mana atau bagaimana pengproduksinya, sudah menjadi mana saja, bagaimana pemasangannya nanti ya, nah, uh, ya, di kawannya. Jangan berani lebih jauh tentang produk-produk ini yang insyaallah akan membantu proses menyebuah atau ia menuju ke sembilan dari dia dia terus terus. Kita boleh berbincang dari keluar SMS atau juga atau bagi yang sedang untuk anda semua yang mengakses layanan internet di hari ini, Jadi, juga kita berjumpa via Facebook dan juga Messenger di Twitter. Selamat pagi orang terbaik yang bekerja kami pada pagi ini. Namanya di ibu kota Arab Saudi yang juga disambut dengan melalui saluran YouTube, mobile use, smartphone, ada di sana aplikasi radio atau juga membiolikstereo. Dan buat yang ada teman-teman anda untuk penyiaran pada pagi hari ini. Kami boleh berikan kepada semua maklumat yang berikut ini. Masih ada waktu untuk Ya, mereka akan berilah semangat yang kuat jika terdengar sesuatu yang menarik. Saya akan menjadi aku untuk menyeberangi. Aku suka dengan lapar untuk menyeberangi. Lapar untuk menyeberangi. Lapar untuk menyeberangi dengan dia taksi beraksi tas konnya yang menentukan kedudukan ingin कोशिश untuk mencapai sesuatu yang khas parti tersebut amat dapatan dan insiden bersejarah sangat padu kalau aktifkanlah ya contohnya tak samping dan banyak yang akan keluar khasnya saya sampaikan Saya perlu berjumpa dengan anda. Sila hubungi Untuk siaran televisyen untuk konsultasi hubungi 0813930000333. Anda boleh Bersama doktor-doktor penjelmaan dan penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah entri News to Post di Indonesia Barat bersama saya, Akbar, berikut informasi sengatnya. Doktor-sebagai di Indonesia boleh praktek di, di lebih dari satu rumah sakit. Sayangnya hingga saat ini banyak keluhan terhadap doktor di Indonesia. Menurut dirinya upaya keselarasan kementerian Kesihatan Akmal Taer tersebut. Mulai dari soal uang yang harus dipegang hingga soal pelayanan. Dan lanjut aktif menilai, khusus soal pelayanan saja dan dokter yang praktik lebih dari satu tempat. Akibatnya janji dengan pasien sering tidak tepat waktu. Di kisah hansi, berdasarkan undang-undang pendaftaran di Indonesia, para dokter dapat melakukan praktik di tiga rumah sakit sekaligus. Terima kasih berikutnya, sahabat akan berjalan di Hebron hasil perlindungan sia-sia. Sama-sama ini, pemerintah Palestina menunggu Israel bertanggung jawab atas pembunuhan tidak manusiawi terhadap tiga warga Palestina di Kota Hidropa Pribarat. Menurut wakab dan urusan agama Palestina, Ismail Ridwan mengambat kejadian ini merupakan rangkaian kebijakan Yunis setelah merampas tanah dan menobai tempat suci. Pembelian Jatuh Ridwan juga menambahkan sebagaimana dilaporkan rangsit info palestina.com. Kejahatan ini menunjukkan hasil dari rangkaian perundingan sia-sia dengan Israel selama ini. Pasalnya, sejak awal Agustus lalu... Korban yang nubur akibat temakan tentara Israel telah mencapai 23 orang. Demikian yang kini sepuluh 9.30 di Indonesia Barat. Terima kasih atas terakhir sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejati anda ikuti, NT News, Masa Makin, Tengah Maka, Thank you. Produk ini adalah satu produk yang spesial yang dijadikan untuk menghadapi dia. Kecuali jawabannya kita tidak dia untuk ini dan tidak apa Kita akan meminta sama dengan masalah apa wap satu dari pembukaan itu. Masalah yang sudah dijelaskan itu dari alih alih bed ilmu satu produk yang di produksi atau dibuat dari dua jenis bahan yang Salah satunya diimport dari Timur Tengah yang terutama dari Asia, yang berpengaruh kepada sebenarnya juga dikombinasikan dari Indonesia sendiri. Sebenarnya, alamiah ini bertujuan apa dan apa manfaatnya? Masih masih mengenai genetican untuk setiap and then I'm reading them. is it possible Jadi sumber bahan obat dan bumban atau kadar bahan baca bumban ke saraf saraf tertentu yang mana saraf itu diperlukan, atau sesuatu sesiapa yang perlu sama sekali. Jadi, kalau kalau sumber, ia tidak perlu. Kita sekarang kita berada di atas sumber yang adalah musim, kuburan, peribahagian, perumahan, dia merupakan semua rantai adalah salah satu produk dari aluminium. ini sebenarnya apa ini? Rasa biasa. Aluminium sekali jadi ada langkah untuk memahami langkah misalnya dalam soalan ini ada banyak cara, ada cara dan Jadi, ini adalah salah satu produk dari awal yang berjaya bersinar, jadi. Pembeli ini adalah salah satu lagi pembeli yang ramai. Jadi, masih kita terpakai lagi masih lagi. Jadi, apa yang sebenarnya? Apa yang dari warga Pasir dengan sudah kalau begini, para banyak pelajar abjad sendiri dari beberapa dan juga mengemar respon dari masyarakat sendiri. Maka benar untuk kita untuk hari kita bersama di sana dan kita mampu untuk bistro, ada eksploitasi dan ada beberapa penyiasat ada pasal nak kontrak kontrak seperti orang dan ini memang ada di bandar ini ada rancangan banyak yang berlaku ada ada rancangan perjudian tujuh puluh lima ribu ringgit mas ada Kalau ubah-ubah kan ubah ini dari segala itu kan biasanya tapi ada jenis atau tempat yang sangat ramai ramai dapat berjumpa. Ini yang ditanya kan untuk menjadi ini kan, mas ya. Orang sendiri ini kan tadi adalah barang-barang komersial untuk tempat sendiri. Apakah perlu kita juga bawa jenis bawaan itu pada masa perlu untuk dia berkes. semua sudah itu. Jadi kalau ada pertanyaan, sila hubungi ya te estaba diciendo que era más fácil que tú te estreses un poco y que te iba a ayudar con tu mente y con tu parte de la clase Jadi saya dan kamu di belakang. Tetapi untuk nanti untuk suspek antemask apa-apa yang perlu datang dan tuh harus melakukan sesuatu berita yang perlu dikomunikasikan yang tidak kira cara secara berpasukan. Okay, seberapa yang kita perhatikan. Jadi Ini sukses macam mana? untuk membantu para penderita diabetes. Jadi apa yang anda lakukan di, atau lebih ekstraktif, semua berapa tahun di berapa tahun Ya, ini kita dapat jelas, memang ada jelas. Masih dari yang bersuka dan doktor nama apa katuk dia ni ya kali dengan dia kat dalam air dia macam tu dia datang aku dengan ti artiset and brick attack asyik clash pun ayam tu dia dah paras apa tu tu amun sepakalah dengan dia dia tak tahu kalau kalau, janganlah anda perasan yang jangan itu. Kau mahu hidup jauh lebih baik daripada dia. dia. Kau mahu hidup lebih baik daripada dia. dia. Kau Konsultasi hubungi 081 393 000 000 this way although you didn't see Kesemalaman itu bersama dengan albirodi sukses dan bersinar untuk kali ini satu produk yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang berdomisili di bawah albirodi yang semalam ada satu yang diangkat atau dijadikan satu Sekarang waktunya tak ya sahabat kita hari ini yang pasti asalnya bawaan satu konsep dari albirodi ini. Ya, saya rasa lebih ia seperti dalam bahasa Maknanya berita ini masih kiasan. Apakah peminat ini, para peminat ini, ramai yang mengkonsumsi berita ini? Kemudian bagaimana cara memakainya? Jangan jangan untuk banyak, kerana kita tidak tahu yang kita nak. Jangan jangan kita tidak kita pada Terima kasih. Selamat malam. it's a dan sebelumnya pasti Astias mahu dijawab kini, mereka pengkaman ni konsumsi bersama kalau begini ya, kena cari cara lain untuk berjalan, bukan. Ia atau tak apa kalau macam tu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 yang dari audio yang sukses sendiri ini ada karena ada bisa berproduk ya ada juga orang -orang dari asosiasi komputer komputer gratis. Ayo report satu sama peserta gitu ya masih asli ya. Oke, pertanyaan berikutnya enggak barengnya sudah masuk nih ya asosiasi Berikut ini ada dari aula 813 di di mana foto mobil listrik di mana hadir masih saya lurukkan ya ini sudah di atas 5 tahun usianya, kalau saya kalau saya menginginkan ini ya mas ya, kalau saya tetap usaha akan berpaksudnya, tetap lagi juga dalam ada perasaan, apa-apa usianya akan berpaksudnya, kalau itu itu ruangannya ya saya tidak memiliki kemampuan ya, kalau itu tidak ada kejayaan di tidak perlu konsumsi ya, kalau itu, ini tidak ada kejayaan di atas, tapi kalau ada kejayaan di atas, nanti akan ganti masalah, saya jadi kalau saya nampak yang itu kalau yang itu tidak dipandang, nanti cukai kota nanti kita yang boleh dapatkan seluruh apa yang nanti sekitaran dan di sini yang kita perlu lakukan adalah apa jadang pembangunan, apa jenis ekspedisi Ini tambahan maknanya dari masalah hari apa dari jalan jembatan. Untuk soketnya tadi, kemas obatnya jenis apa mas dari? Kalau itu yang saya citeran nanti konsumsi air taw yang atau diformulasi kembali terima kasih. Kalau kita untuk mendapatkan lebih banyak pesanan dan takut mengapa lebih rumit buat dikira apa-apa. Kaliannya proses penemulannya kita nak pergi sekarang sama-sama kita kita nak pergi sama-sama kita nak pergi sama-sama kita nak pergi sama-sama kita nak pergi sama-sama kita nak pergi kita pergi sama-sama kita nak pergi sama-sama Yang mana sebenarnya pasalnya orang orang masih belum berapa lama alih alih dia ada beberapa respon dari masyarakat yang beranggapan begini dan latar belakangnya kita perlu mereka boleh disembuhkan orang. Mungkin begini. jadi kalau testimoni sebetulnya kita tidak apa apa. Kita cari sebenarnya kita sebenarnya cari yang berbanding dengan keadaan kita tu semua produk produk kita that came by saying that it doesn't matter. sudah sangat lama lagi saya kemudian menjalani terapi mengambil pemulihan. hanya akan juga bisa di sel di dalam panti ini terapi ini sendiri akan membantu. Jadi kemudian apakah berita kami seperti apa nih pasukan terapi? mana yang biasa anda menerima? mana yang tidak it will be better to talk about the problem with the card to someone. Jadi untuk sahabat ente yang ingin ini ataupun juga terlebih dahulu ke pasal atau nomor-nomor Saya rasa kepada kalian ini boleh membantu banyak orang lain tiap-tiap proses penyembuhan. Terima kasih banyak-banyak tu kalian boleh membantu lagi. Sama-sama ikhwan, di sistem yang popsi, boleh melakukan alamibet alamiru. Satu perniagaan yang menjadi proses untuk membantu penyembuhan penyakit yang kalian dapatkan manfaat juga menjadi jalan kesembuhan kebahagiaan pasamos a encomendarlo a su cooperativa. ¿Está claro? ¿Nos trae usted la petición? ¿Ya se necesita la aprobación de la junta? ¿Ya se necesita la aprobación de la junta? ¿Ya se necesita la aprobación de la junta? Jawab suara yang mesti betul yang sahaja posisi sesungguhnya khusyuk Allah. Alif betul. Mungkin sepotong tanaman hasil Indonesia sentika juga rasakan kita. Halal. Tuh orang dia bersembang ramai juga yang mengaku untuk menjadi majista. Saya sampai yang Di sebelah sana untuk konsultasi hubungi 081 393 00033 000 di Ibrahim kemudian pada segala batu yang dahulu menjadi tempat berhijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat pembangunan Kaabah itu waktu Nabi Ibrahim menjadi